מזמור פט משכיל לאיתן האזרחי. חסדי אדוני עולם אשירה לדור ודור אודיע אמונתך ופי. כי אמרתי עולם חסד ייבנה שמים תכין אמונתך בהם. קרדתי ורית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי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 אז דיברת וחזון לחסידך ותאמר שיוויתי עזר על גיבור הרימותי בחור מעם מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משכתיו אשר ידי תיכון עמו אף זרועי תאמצנו לא ישיא אויב בו ובן עוולה לא יעננו וחטותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו הוא יקראני אבי עתה אלי וצור ישועתי אף אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ, לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרעו, וכסאו כימי שמים. אם יעזבו בניו תורתי, ובמשפטי לא ילכון, אם חוקותי יחללו, ומצוותי לא ישמורו, ופקדתי ושבת פשעם ובנגעים עוונם. וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמונתי. לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי וקדשי אם לדוד אחזב. זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי. כירח יכון עולם, ועד בשעק נאמן סלע. ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחך, נארת ברית עבדיך, חיללת לארץ נזרו. פרצת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיטה. שסוהו כל עוברי דרך, היה חרפה לשכניו, הרימות הימין צריו, הסמכת כל אויביו. אף תשיב צור חרבו, ולא הכמותו במלחמה, השבטת מטהרו, וכסאו לארץ מיגרת. הקצרת ימי עלומיו, העטית עליו בושה סלע, עד מה אדוני תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך, זכור אני מחאלד, על מה שב בראת כל בני אדם, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. חיי חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. זכור, אדוני, חרפת עבדיך, צאתי וחכי כל רבים עמים אשר חרפו אויביך, אדוני, אשר חרפו עיכבות מש משיחיך. ברוך, אדוני, לעולם, אמן ואמן.